פרק מ"ה. כה אמר ה' למשיחו לחורש, אשר החזקתי וימינו לרד לפניו גויים, ומותני מלכים אפתח לפתוח לפניו דלתיים, ושערים לא ייסגרו. אני לפניך אלך, והדורים אישר דלתות נחושה אשבר, ובריחי ברזל ומטמוני משתרים, למען תדע כי אני אדוני הקורא בשמך אלוהי ישראל. למען עבדי יעקב וישראל בחירים, ואקרא לך בשמך, אכנך ולא ידעתני, אני אדוני ואין עוד זולתי אין אלוהים, אאזרך ולא ידעתני, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה.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 חרס את <חרס> חרסי אדמה, היאמר חומר ליוצרו מה תעשה? ופעלך אין ידיים לו? הוי אומר לאב מה תוליד, ולאשה מה תחילין? כה אמר ה' קדוש ישראל ויוצרו, האותיות שאלוני על בני ועל פה על ידי תצבבוני. אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה וראתי, אני ידי נטו שמים וכל צבעם ציוויתי. אנוכי העירותי ובצדק וכל דרכיו איישר. הוא יבנה עירי וגלותי ישלח, לא במחיר ולא בשוחד, אמר ה' צבעות. כה אמר ה' יגיע מצרים וסחר כוש וסבעים, אנשי מידה עלייך יעבור ובלך יהיו. אחרייך ילכו, בזיקים יעבורו, ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו, אך בך אל ואין עוד אפס אלוהים. אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. בואו שוב וגם נכלמו כולם, יחדיו הלכו וכלימה חרשי צירים. ישראל נושע באדוני תשועת עולמים, לא תבושו ולא תכלמו עד עול מעד. כי כה אמר אדוני בורא השמיים, הוא האלוהים יוצר הארץ ועושה, הוא חוננה, לא תוהו וראה, לשבת יצרה, אני אדוני ואין עוד. לא בסתר דיברתי במקום ארץ חושך, לא אמרתי לזרע יעקב, תוהו בקשוני. אני, אדוני, דובר צדק, מדיד משרים. הכווצו, ובואו, התנגשו יחדיו פליטי הגויים, לא ידעו הנושאים את עץ פסלם, ומתפללים אל אל לא יושיע. הגידו והגישו, אף יבעצו יחדיו, מי השמיע זאת מקדם, מאז הגידה. הלא אני, אדוני, ואין עוד אלוהים מבלעדי,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 בה' יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל.